Зав'язалася рубанина. Козакам довелося відбиватися на всі боки. Вони зрозуміли, що з Янушовими гусарами нічого не вдіють. Тож раптом всі до одного, круто розвернувшись, накинулись на драгунів і почали висікати молоденьких шляхтичоків. Драгуни від церкви відхлинули, і поки Януш перешиковував гусарів, запорожці вже знову були біля вогняного храму. І тут Янушеві очі стали розширюватись і кругліти. І його очі, і очі гусарів, і драгунів – всі дві тисячі пар польських очей. Вони побачили неймовірне. Завіяні вогнем двері церкви розчинилися знову, і козаки, які були на конях, ще й прихопивши з снігу кожухи козаків-піхотинців – Стали вскакувати у церкву, в ту ж саму церкву, в якій кілька хвилин тому заховалися 200 їхніх товаришів. Янушеві зробилося млосно, і вперше в житті він схопився за серце. Останній хвіст козацького коня метлянув у палаючих церковних дверях, і вони, жахкаючи полум'ям, зачинилися знову. Тепер уже Януша ніхто не питав, де і як могли поміститися у цій вогняні купелі двісті піших і триста кінних вояків. У цій малесенькій, як цибулина, церквиці. З вогню із церкви чулося якесь смокання, ніби в ній хтось цілувався. Синім місячним полем польські ополченці Досковзували до п'ятки. Шляхта падала, збивала обліт коліна і лікті, згрюкувала рушницями та кляла ожелить і себе. Наливайкова сотня подзеленькувала гнуздечками ззаду. Наливайко оберігав три тисячі ополченських спин від козацької кінноти. Шляхти Наливайко заходили п'ятку з півдня. Огинали і південний бугристий сніговий бік. До П'ятьківських бугрів лишалося недалеко, і ротмістри веліли ополченцям натиснути на ноги, що означало бігти бігом. Шляхта була й побігла, та затанцювала на слезоті ще дужче, замахала руками, і з мокрих голів юзом полетіли шапки. Ополченці кинулись їх підбирати, і тепер уже застогнали їхні боки, спини та животи. Та п'ятка все-таки наближалась. Наливай-ко із піхов шаблю. Те саме зробила сотня. Коні підтягли животи і пішли сторожкіше. З'їдені ожеледдю сніги, де-неде оголили вилощені вітрами і птаством бадилини. І коні посунулися по них – від бадилини до бадилини. Наливайко натягнув повід, і сват заграв копитами веселіше. Тугіше застригли вухами інші коні, як би не впасти. Коли підкова наступала на скляну снігову купинку, і вона під копитом лопала, коням здавалося, що із-під них випорскували щось живі душі. Душі скрикували, вищали і просили помилування. Від цього коні сіпали головами, і по їхніх шиях збігали држаки. І куріпочка раз по раз обертав до Петра голову, і його темно-вишневі, а тепер при синьому місяці фіалкові очі, ніби запитували, «Що вона таке кричить і проситься під ногами?» Петро стіплював зуби і лагідно сичав, «Та нічого під тобою не хрускає і не стогне». Іди, стерво, йди. Чим чекуй, куди я тебе веду і куди я тобі тлумачу. Сопи за наливайком, бери прямо на польські спини. І дивись не зламай ноги, бо як посковзнеся, гепнешся, зломиш ногу і скинеш на лід мене, тоді не моли Бога. Куріпочка чемно слухав коли знову вже вкотре Наступав на заледенілу ховражкову нірку І вона під копитом Вистрілювала Знову тягнувся мордою до Петра Петро сичав І ще лагідніше Ти що, наступаєш На нірки навмисне Чи вони під тебе лізуть самі Бач, розстрілявся Я тебе постріляю Наливайко Підкликав Сашка Шостака Не чути і де вони можуть бути? Не знаю, відповів шостак. І я не знаю, сказав Наливайко. Не видно, поколупане віспою, шостакове обличчя тьмяно золотіло під місяцем, як бджолині соти. Тож бо що не видно, боюсь, за такою тишею дадуть козаки духопела і шляхті і нам. Щось тут не так і не те. Щось вони надумали хитре. Пора боже садити по нас із гармат. Саме раз по нас бити. Чом це Косинський так зволікає? А може його п'ять п'ятці немає зовсім? Прочув і потиху вибрався? Та ж по Яношу з того боку били. Із гармат, із мушкетів. Шостак підставляв під місяць мокрі подзьобані щоки, ніби сушився. «Тоді я нічого не розумію. Ми ж перед ними, як на долоні. А може вони нас з цього боку не ждуть, та ще й уночі?» До Наливайки Шостака під'їхав Яків Шийка. «Ти, Якове, сьогодні спав?» – не обертаючись, питав Якова Наливайко. «Не спав, пане Сотнику. Коли б то я міг заснути?» «Тоді поки тихо, поконяй у сідлі». Шийка образився надов губи відстав від наливайка, і його кінь заковзався поруч із жбуровим коріпочкою.